България, която искаме да имаме в Европа, това е темата на публичната дискусия, организирана от евродепутата Ева Паунова. Сега тя е на телефона. Да започнем от Международно европейско движение. Какво представляват то? Това е едно движение, което иска да отсвояват ценностите и принципиите на европейския федерализъм, в същото време поощрявайки разбирателство мира и диалога и сътрудничеството между младите хора. Негови приоритетни области са международния обмен, гражданското образование, европейската интеграция. На европейско ниво това е най-голямото неправителствено движение. Негов президент е евродепутата Йоа Лайнен, като в движението членуват над 39 национални съвета и 33 международни асоциации, които включват и най-големите европейски политически партии, профсъюзи, работодатели. Целим изграждането на една обединена федерална Европа, основана на принципите на демокрация, свобода, солидарност, зачитане на основните човешки права. По какъв начин тази идея за федерална Европа се съотнася с идеята на Европейския съюз, с основополагащите идеи на Европейския съюз? Голяма част от идеите се припокриват. Едни от хората, които създават европейското международно движение, всъщност са и хората създатели на Европейския съюз. В България движението е създадено сравнително скоро. Неговия председател също така би искал да, да привлече и повече млади хора, които да те включат чрез Европейското младешко движение, за да можем да популяризираме европейските ценности. Защото когато говорим за Европейски съюз, трябва да знаем, че говорим всъщност за неговите ценности и че той не означава само даване на подкрепа под формата на еврофондове. Ние сме част от едно голямо семейство, в което се подкрепяме, не само в добрите моменти, но и в трудните моменти и трябва да знаем кои ценности споделяме. Хубаво е да се обръщаме към тези ценности най-вече в трудните моменти и когато имаме периоди на криза, на несигурност. Неодавна в Брюксел, вие организирахте конференцията «Моята мечта за България. Сега на практика в дома на Европа днес ще направите конференция, която може да кажем, че е огледална. Насочвате се към това каква България искаме да имаме в Европа. Какъв е вашият отговор? Да, идеята за моята мечта за България беше да чуем мечтите на българите в Брюксел. Идеята на конференцията днес е да чуем идеите на българите и най-вече на младите хора в България и как те виждат мястото на България в Европа. Аз мисля, че като евродепутати все още имаме задачата да обясняваме какво е Европейски съюз и какво хората могат да очакват от него. В момента съюзът е не само основен инвеститор в България. 72% от публичните инвестиции в страната са по европейска линия, но и стандарт за реформите, които трябва да направим. Промените в Европейския съюз вървят по няколко линии, които са важни за бъдещето на България. От една страна се работи по завършването на единния цифров пазар. Подкрепят финансово младите предприемачи и се променя и бавно економическия модел на, на Съюза. България също е част от този процес и може да има много голяма изгода от него, обаче ако ние реагираме по-бързо и на време, ако знаеме с... А, и ако знаем повече за промените, които очакваме да се случат в следващите години. Имаме стабилно управление и вече имаме и със ясни приоритети. Тези възможност не трябва и не може да се пропуска. Европа няма да е нито, нито на две, нито на три скорости, ако ние сме политически активни. Какво стана с тази онлайн платформа, за която имахте идея, в която българите от страната и от света да обменят идеи за България? Прекрасно е, че вие си спомняте за тези идея Идея. Тази онлайн платформа ам, се появи като идея близо преди година. Не сме имали възможност все още да реализираме самата платформа, но след успешната конференция през март месец започваме работа, като в момента се появиха различни идеи. От голяма част от българите, от медиите, които присъстваха на събитието, а в момента имаме намазата две-три идеи, по които обсъждаме и трябва да решим с коя да продължим.